وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بغیر د نیت نکمې پیسې چې د صدقې کړې او فقراو محتاجینو لپاره کړې نو هغه څه د زکات نه نشي حسابولې دا یې اجر به الله ورکړي او د د پموازین الحسنات کې به ګرځي خدای د زکات نو اس نه حسابولې